Autoportret din nisip Ion Vanghel Portretul tău cu pași ușori Coboară când seara curge râu Prin holul strânt Și noaptea sus în cerul negru zboară Cu stelele drept replică Și când Sub lună noi dansăm îndoi complice Cu pașii măsurând cerea noi Cu umbra care vrea să ne implice Abandonați în noapte Amândoi Speranțe vin pe sune de tango, Se împrăște cu pașii din podea Și aerul ce dă spre indigo Se aprinde alb cu licuriri de stea. Te îmbrățișez în luna reversată Printre iluzii prinse în contur, Și-ți fur din ochi o lacrimă perlată Și gura dulce nopțile o fur. Dar tu te întorci din nou spre ta icoană Și mă privești din pânză iar tăcut. Lumina lunii, versul rece, îl toarnă Și totul a murit ca la început. Lectura Maia Martin